Mm. Sover du? Ja, jag är trött. Vi ska ju podda. Men jag orkar inte. Ja, men du måste ju komma med nu. Men du får göra det själv. Men det går inte. Jo, jag orkar inte. Men då blir det bara bonuspappan och. Ja, vadå? Om du inte är med så blir det bonuspappan och. Ja, och. Ja, och. Ja. Vi måste ju ha en plusmamma. Men jag orkar inte, säger jag ju. Men då vill inte jag heller podda. Då blir det bara och. då? Det blir 30 minuter tystnad, det är ingen som orkar lyssna på det Om det är en podd som är och Nej, okej okay då Jag får väl vara med Bra, nu kör vi Let's go crazy in the wild And if I chance we make a child, that just means that we're alive and healthy Hej välkomna till avsnitt 26 av Bonuspappan och Plussmamman. En på livet i en bonusfamilj med tyngd på föräldraskap och relationer. Som ni hörde förut så är det en ganska trött Plusmamma som sitter här. Och varför får ni snart höra? Vi är glada att återigen få sända i samarbete med Familjeträdet. Ett företag i Ystad som har specialiserat sig på att hjälpa just bonusfamiljer som är i behov av samtal. Och som ni får tag på via hemsidan www.familjetradet.com Just det. Kom till familjetradet, trädet. Mm. Stina Pettersson kommer ju senare i det här avsnittet också. Hon svarar på en fråga. Mm. Hent i veckan. Ja, de drog båda två efter andas hand <laughs> På jobbet till exempel så har jag skrivit om sjöpungar. <laughs> Vad är sjöpungar, Martin? Det visste inte jag innan, men nu har jag lärt mig att Jag fick en är... väldigt visuell bild av hur de ser ja. ut. Man kan ser säga de så här, att, att de, att de, de kan odlas och de kan även skördas. Man alltså skär loss sjöpungarna. Alltså är det en växt? Ja, det är som ett manteldjur faktiskt. Så det är ett djur som inte har någon hjärna. Men en punkt. Det heter sjöpungarna. Ja. Men det är, det, är det ett manligt som, djur alltså. Ja, det ser inte riktigt djur men en pung. Det är ju som vanliga svenska män. jag tycker mer det ser ut som någon slags tång av de bilderna jag har oh, sett. Har du har sett? Jag har sett en sjöpung, inte en levande men på bild. Men levande de är så alltså djur. Ja, de är manteldjur och de är gjorda av något som liknar cellulosa så att, och så filtrerar de vattnet så de till exempel då i Kungsbackafjorden där någon vill odla sjöpungar så kan de ta växtplankton och då finns det kväve och fosfor så då blir det liksom renare vattnet. Alltså och sen, ditt jobb är ju så fascinerande ja, Martin. Och är det inte bättre då, att alla läser din artikel istället? Ja, den finns på h.se. Hm där finns ju även podden om man vill lyssna. Men det gör man ju redan nu. Jag man säga, man lyssnar. Det gör de ju redan. Ja, vi lämnar det. Men Sjöpungar, vad har du Jag gjort? Jag har bytt bajsblöjor. <laughs> det gör du väl alltid? Ja, det är alltid. Och så har vi vi har cyklat mycket. Just det, du har fått till nya ja, elcykel. Ja, vi cyklar hit och, dit, hit och dit. Med en stor låda fram. Ja, Där barnen kan sitta. Cargo bike. Ja, den är häftig. Eh, sen är ju vårt stora projekt att flytta omkring här hemma. Ja, herregud. Vad tänkte jag på? Vi är inte klara än. Nej, vi ska då flytta ut ur ett rum mm. som Yvalin ska flytta in i. Mm. Och för att vi ska kunna flytta ut ur det rummet ska vi flytta in våra saker i det som förut var Helles rum. Och Helles ska flytta upp i Ivas rum. Som så är den flygande är... lådan ovanför. Så det är ju en rokad utav det like. Så... Plus att du fortfarande är en hårdare avragning. <laughs> jag har för mycket grejer men nu får jag en anledning att sortera lite. Ja. Eller slänga. Du har mer... Jag har på att säga att du har fler klänningar än vad jag har men det har du inte. Men du har mer kläder än vad jag har. Tycker du? Nästan. Ja. I alla fall så, så bor vi numera i halva vardagsrummet. Ja. Bakom en bokhylla. Spännande. Mm. Och det är ju lite så här varning på det. Att man bor litet och får hitta lösningar. Ja, och vi offrar oss för barnen kan vi väl säga också. Mm. Så att de får vara sitt Jag rum. offrade dig för barnen kan man säga. <laughs> jag fick släpa ja, vi, dig där lite. Stort. Jag vet att barnen går först. Mm. Vi har Apropå barnen så har jag varit på optiken. med. Har du varit på optiken? Hos optiken med både Saga och Iva. Och jag har även lämnat blod för första gången. Hos optiken? Nej, det var, det var faktiskt på sjukhuset på blodcentralen. Okay. Det gick jättebra. Du var ju med. Jag tänkte att om jag behövde någon att hålla i handen. Men eh, jag tappades ur på en halv liter blod. En halv liter? Ta någon, ja. En halv liter? Jag tar Hur? bara tre deciliter. Ja. Och jag får lämna fyra gånger per år. Och jag på tre. Mm. Fick en liten handduk och några små cykellampor. Vi har ett jubileum, det kanske vi ska nämna. Vi har, lite, vi har flera jubileum. Vi, vi jubilerar alltid. Det ja, är dialoget. kul att jubilera. Just idag när vi spelar in det här, söndag, så är det 700 dagar sedan vi träffades för första gången. Oh. I RL. Åh. Oh. Och checkade lunch. Då var du inte så skäggig som du är nu. Nej, jag, jag har varit lite slarvig bara så. Ha. Och sen är det även 300 dagar sedan vi förlovar oss. Det var en spännande dag. Mm. inte riktigt ett år än. Nej. Men vi förlovar oss efter 400 dagar. Inte ett halvårs... Jag tänker det är 26 avsnitt nu. Då ja. har väl podden hållit på ett halvår. Ja, det måste det ju vara. 52 ja. delat med två. Så, att Så vi är halvvägs det blir... sedan det vi sa från början att vi ska hålla på ett år. Mm, men jag tror det blir längre. Men vi, vi, får se. vi kör ett år och utvärderar. Mm. Vi avslutade ju veckan med att vara på den här Hallenska bokmässan i Varberg. Jag träffade Stefan. Stefan Wallner, arkitekt som även skriver böcker. Som hade gyl för Ja. Tydligen, det såg man på en bild efter. Han kommer med i ett senare avsnitt med Julfunstängd. Det vet vi inte. Nej, det vet vi kanske inte. Men Nej. att han kommer med i ett senare avsnitt vet vi. Ja, det vet vi. Mm. Vad tror du, är vi klara med hänt i veckan där? Mm, ja, kan inte du läsa brevet? Vi har ett lyssnabrev som... Eller ska vi säga vad det är veckans tema är? Veckans tema är ju en bonusfamilj med ADHD och självskadebeteende. Alltså lite speciella utmaningar för bonusfamiljen. Ja. Och det har ju den här familjen som har skrivit ett brev. Hej Martin och Maria. Hur engagerad tycker ni att man bör vara i sina bonusbarn? Detta frågar jag eftersom jag har en nioårig son med diverse diagnoser. Min man som är bonuspappan vet om detta och ser ju också hur sonen kämpar med det varje dag. Jag har föreslagit kurser som min man kan gå via bup och gett honom böcker att läsa. Men icke. Han tycker att jag och mitt ex får sköta allt. Hade det varit ett av min mans barn. Så hade jag skaffat mig all kunskap om diagnoserna. Och hjälpt till. Tänker jag fel nu? Hur tänker ni? Hälsningar, Hanna. Mm. Får jag svara först då? Absolut. Jag tänker ju att rent själviskt. Så tycker jag att mannen borde gå. Bara för att det blir enklare för honom att förstå sig på mm. diagnosen. Annars så blir det nog lätt att om man har ett barn som har en då kanske ADHD-diagnos och man inte har kunskap om, om det så kan man nog kanske lätt döma barnet att det bara är jobbigt. Liksom. Mm. Och jag tänker att att få verktyg och veta mer gör att det kommer bli lättare både för bonuspappan och för bonusfamiljen. Och jag tänker just om han nu vet det. Jag, jag kan inte förstå varför inte bara för att man inte är biologisk pappa. Eh, barnet, den här sonen bor ju hos dem. Kanske varannan vecka, kanske ännu mer. Eh, möjligen kan jag tänka mig att om man kommer in eh, i början av en relation. Mm. Eller om då den biologiska pappan skulle vara väldigt engagerad. Liksom och, och driva det här väldigt hårt. Då tror jag att det kanske är svårare som bonuspappa, att, att man kliver in. Men man måste ju ta del av det. Jag tänker om man då ska ta en väldigt, väldigt klinisk jämförelse. Mm. Om man har en maskin som ska skötas. Mm. en sån här på ett företag. Och det är väldigt komplicerade eh, instruktioner. Mm. Alla som ska sköta den här maskinen måste ju då gå någon slags utbildning, ja. få veta hur man gör den. Mm. Eller få instruktioner på något sätt. Man kan inte bara om man ska vara på företaget och vara med i produktionen mm. <laughs> inte veta hur den här maskinen ska fungera, om jag då jämför ett då mm. barn med en maskin, mm. det lär kanske hemskt. Men, <laughs> men det, jag tror att det är det att han tycker inte att det är hans uppgift han har inte blivit tilldelad den rollen liksom och... Nej, men han är ju anställd på företaget. Han ja. gick ju med på, ja. på anställningsintervju och ville ha jobbet och fick jobbet. Ja. Då får han läsa instruktionerna och gå mm. på kurserna mm. och vara med i... i... Mm. Jag tror det är så. Det är Oavsett vad det hade varit Eller tänker vi fel där kanske? Nej, jag, jag ska vi tror tänka det. An, om, vi ska, om vi ska tänka tvärtom. Så, om vi ska liksom sätta oss in i hur mannen tänker. Mm. Hur, och du är man. Ni, nu vet vi inte som om, om han har egna biologiska barn som han då sköter om och som hon inte engagerar sig i lika Men hon mycket. hon sa ju, hon skrev ju det. Om de hade haft diagnoser så skulle hon ha skattat ja, ja. hjälp. Ja. Eller, och, och, jag, och då antar jag att hon även engagerar kunskap. sig i, i deras vardagsaktiviteter. Och jag tycker inte man ska göra någon skillnad i det, att man bara ska engagera sig om någon mår dåligt. Man engagerar ju sig i barnen även när de mår bra och de behöver ju hjälp i skolan och säkert med husa hit och dit och allt möjligt. Jag tänker bara att de om jag som dagmamma till exempel skulle ha ett dagbarn som har en diagnos så skulle jag bara ah, men jag har dagbarn som har en diagnos och så skulle jag bara inte läsa om det. Då skulle mm. jag ju läsa på vad det så. innebar och hur jag skulle kunna sköta barnet bäst och hur jag skulle kunna förstå barnet bättre. Mm. Jag, jag kan inte riktigt sätta mig in i varför man inte skulle vilja veta Men Jag tänker kunskap är ju makt. Mm. Och jag kunskap tror inte det är... handlar om själva diagnosen utan jag, jag tror att det handlar om att det har blivit någon slags uppdelning här på att, att biologiska barn och, och bonusbarn. Och jag tycker inte att man ska göra den uppdelningen, utan familjens barn, de hjälper man båda två att tar hand om. Ja, alltså även om de har en uppdelning så tänker jag att om man ska leva så pass nära en människa som har en, en svårighet eller... Mm. Alltså jag hade vill alltså av intresse och mm. för att själv kunna leva ett drägligt liv tillsammans så alltså mm. skulle jag vilja veta så mycket som möjligt. Ja, jag tycker att vi ska... Jag ge... ska läsa på en sjöpunga nu till det. Ja, just det. Eh, vi kan väl ge rådet att, att Hanna, att hon inte ger upp utan att hon försöker förklara för sin man att, eh, att det är viktigt. Kanske lägga fram det att det kommer bli bättre för honom. Alltså han kommer få en bättre förståelse. och En bättre och relation med, ja. med sin bonuson, det tror jag. Mm. Vi har ju gjort en intervju med en mamma som heter Nina Bengtsson. Mm. Hon har ju en dotter som har bland annat ADHD och beteende. Mm. Den familjen har ju haft en speciell resa och det ska ni få ta del av nu i intervjun. Ja, hej Nina! Hej! Välkommen till Varberg. Tack så mycket. är roligt att du kom hit till oss. Du kan få presentera lite vad du heter och var du kommer ifrån. Mm. Nina Bengtsson heter jag. Född och uppvuxen i Uppsala. Mm. bott i Göteborg i 30 år ungefär. Bor idag inne i centrala Göteborg i Örgöte. Mm. Härligt. Och just nu så har du ju inga barn som bor hemma? Nej, just nu har jag inga hemmavarande barn. Men hur ser bonusfamiljen ut och hur har den sett ut ungefär? Eh, den har sett ut så att eh, jag och min man har sex stycken barn. Eh, jag hade tre barn in i vår relation och han hade tre barn i, in i relationen. Och spannet åldersmässigt var mellan åtta och femton. Ja. Alla Oj. är födda väldigt tätt där. Ja. <laughs> ja. ja, så jag tycker att mina barn är tätt. De är ju födda 2002, 2003, 2004, mm. men ni hade ju några till där som var... Nästan ett per år där, ja. Ja, vi hade ett spännande ja. ja. Och temat nu är ju bonusfamiljer med särskilda utmaningar. Mm. Och det är ju i ditt fall då en av döttrarna mm. som har haft, eh, har haft det jobbigt med en diagnos. Mm, precis. Hon har alltså en, en ADHD-problematik i botten med kraftigt självskadebeteende- som vi har levt med. Vi var med i en stor eh, studie. Där man bara valde att titta på flickor. Med eh, psykiska funktionsnedsättningar. Då tittade den läkaren på. Eh, man hade hundra flickor. Som man studerade då. Så vi, hon följde oss mellan. Från min dotter var fyra år. Upp till 18 års ålder. Oj. Så pass ung. Uh. Ja. Märkte du tidigt att det var något speciellt med din dotter? Ja. Jag märkte det när hon var fyra månader gammal och vi fick diagnosen när hon var fyra år. Oj, det var en lång kamp ändå. Det var en lång kamp men det var väldigt tydliga tecken kände jag och det var mycket som jag kände oro för när hon var så liten. Och mm. eftersom jag hade ett barn som tidigare då, så hade jag en annan referensram kanske. Mm. Så att jag såg teckna tidigt. Och sen fick du en dotter till ganska tätt in sen fick dig? Ja, precis. Det är ett och ett halvt år mellan dem bara. Mm. Mm. Och du lämnade din man när barnen var... Ja, min minsta var tre år. Så jag har varit äh, kämpat för en diagnos och har tre små barn och mm. ensam. Mm. Och pappan, äh, finns här med i bilden? Nej, han har inte funnits med överhuvudtaget i hela haft... barnens uppväxt. Utan jag har... Barnen på heltid då? Vi har haft sex barn på heltid. Ja, det är mans Så barn min... också. Ja. ja, precis. Min man var enkelman när jag träffade honom. Okay. Så det är lite han... ovanligt att ni har inte haft några andra biologiska föräldrar Nej. som har varit eh, aktiva. Nej, Precis. Det måste finnas både fördelar och nackdelar med det. Att... Ja, men jag kanske i det här läget som vi har haft så skulle jag nog ändå säga att fördelarna har nog kanske övervägt. i just ju fall mm. faktiskt och bara, det har bara varit jag och min man att, att bolla och ta ställning inför. Mm. Vi har inte behövt mm. tagit hänsyn till några andra. Föräldrar. Men det är självklart det är stora nackdelar också med avlastning och sådana frågor. Ja, ni får inte den här klassiska varannan vecka andrummet som många bonusföräldrar Nej. får eller bonusfamiljer. Nej. Alltså det året som vi umgicks innan vi flyttade ihop hade vi ju mycket djupa långa samtal kring vad det, alltså mitt perspektiv vad det innebär att flytta ihop också med en person med tre barn varav ett. Barn har väldigt speciella behov Eh, och där han kände att, att han var i mogen att anta den utmaningen och han kände att det här klarar jag. Mm. Eh, vad man kanske inte visste då och, och naturligtvis svårt att förutsäga det är att, hur hans barn skulle klara av det, mm. att leva mm. med ett barn. Det är klart Så. det påverkas ju barnens relation och sen mm. blir det ju då eh, Ulf relation till dina barn och särskilt mm. din dotter som hade det jobbigt och, och sen din relation till hans barn mm. allt där sätts ju på lite extra prov då och det, för att nämna något så kan väl jag känna så här också nu i efterhand att, att jag eh, tog inte riktigt kanske den rollen och den stora funktionen av att vara en, en styrmamma till, till hans barn i den utsträckningen som jag kanske hade behövt göra mm. på grund av att det har krävts så pass mycket för mig att bara vara mamma till, till mina barn. Men framförallt till min dotter med problematik. Då. Mm. Men Ulf äh, mm. har kunnat ställa upp och, och ta den föräldrarollen. Ja, fullständigt. Äh, verkligen. Mm. Fantastiskt. Äh, men äh, ja, han har klarat det. Mm. Du, hade, du visste... Tänkte tänkte innan lite vad som krävdes. Eh, och, ja. och vad som krävdes för att du skulle våga flytta ihop med någon innan. Då. Ja, precis. När jag, eh, precis strax innan, något år innan jag hade träffat min man. Så, så hade jag haft det tufft i så pass många år som ensam mamma. Mm. Så jag satte mig faktiskt ner och gjorde en, en lista över vilka, vilka personlighetsdrag. Och vilka, vilka ja, vilken typ av människa jag trodde själv att jag skulle kunna... Ville ha i mitt liv för att jag skulle kunna tänka mig att leva med en annan person igen. Så när vi hade första dejten så talade jag faktiskt jag om för honom att jag har faktiskt en, jag har faktiskt en lista ja, här roligt. på egenskaper. Hur reagerade han på det då? Ja, han... Som en utmaning? eller ja, han tänkte undra hur många, många upp man har på den listan. Alltså undra hur många punkter jag uppfyller. Men det var, det var väldigt viktigt för mig att, att göra den processen i mig själv. Mm. Har ni känt under den här tiden att uh, är vi ger upp? Nej, mm. nej det har vi faktiskt inte. Det har varit aldrig. en strong tid ja, här tiden. Ja. Vad har varit era styrkor då? Vad era bästa? Kommunikation. Mm. Kommunikation. Absolut. kommunikation och eh, att vi aldrig har tummat på att ha eh, gemensam tid, alltså avsatta tid för det, och, mm. och, och kommunikation och diskussioner. Ni har lyckats sitta gemensam tid fast ni har haft sex barn. Ja. Men det kanske också har blivit på bekostnad ibland av våra barn. Mm. Det, det så kan de skriva sen om i sina biografier. Ja, precis. <laughs> exakt. Jo, men det, det, det upplever men jag. Men det kanske, det kanske inte hade funkat annars om inte ni hade fått eh, de Nej. timmarna vissa kvällar. Då. Nej. Har ni haft någon slags stödfamilj eller någonting? Ja, jag har haft stödfamilj till, till min dotter på regelbunden basis har jag haft. Är det en helg i veckan eller så i månaden eller? Nej, lite drygt, lite, det var var sjätte vecka ungefär ja. så hade vi. Och då kunde ni kanske bygga relationer med de ja. andra barnen lite mer. Dels bygga med barnen men även på våran gemensamma då, för att Alltså, det är ändå grunden. För oss har det varit grunden för att klara av de påfrestningarna som mm. det innebär Och ha så många barn med så många olika behov. Och alla ska bli sedda mm. och vi ska se varandra och vi ska få allt att fungera. Mm. Så att, och det kräver, det kräver mycket jobb för att få det att fungera. Hur De andra barnen, hur har de reagerat mest? Hur har, har de varit utåtagerande på grund av att de. Att få stå tillbaka? Eller hur, hur har ni märkt hur de har mått och så i det här? Utanagerande har de inte varit. Eh, men man kan väl se att de har periodvis alltså dragit sig lite grann undan för mm. att på något sätt skapa mer utrymme för det barnet som har behövts. Så att eh, det är mer så. De har inte varit utanagerande, men de har. Men de har eh, hållit ihop. Eh, vi säger Ulfs barn har hållit ihop lite. Mm. Eh, har, har dina andra barn kommit in lite där, så att de fem har haft någonting då. Mm, det kan ändå. man säga. Ja, det mm. kan man säga. Mm. Men har de kunnat verbalisera sitt missnöje, hur de har haft det? Eller? Ja, det har de. Mm. Uh, inte, inte alla kanske, men vi har ändå försökt att få dem att verbalisera det. Mm. Vi har försökt att jobba på att sätta ord på det som är svårt. Mm. Men sen finns det väldigt mycket alltså, skuld och skam i, i sådana här familjer också när det är mycket påfrestningar. Mm. Jag tänker på det, hur, hur tycker ni att allmänheten har, har de försvårat situationen eller har de varit hjälpta, hjälpsamma? eller jag menar, har ni... Skola och sjukvård eller ja, kompisar? Har ni mött eller? så mycket fördomar? Och... Nej, alltså, jag, nej, det vill jag inte, faktiskt inte säga. Jag har fått enormt mycket stöd och hjälp eh, av både vård, och skola och samhälle. Verkligen har vi fått det. Eh, Jag tänker man kan bli så här... Men det är ju mycket, det ligger mycket i själv. Ja. eller... Precis. Varför man, gör hon sådär och... Man möter ju mycket framförallt alltså, ute. Alltså när man är på restaurang, när man är ute på, på ICA Maxi och handlar. Eller i vardagen mm. så. Alltså folk Bland, som inte känner. Ja, idag, ja. Lekpark, mm. I skolområdet. Allt där man ska... Där man ska komma ihop och vara tillsammans mm. och där är ju det som är det svåra med psykisk ohälsa det mm. syns ju inte på utsidan att, att man mår dåligt eller Nej. att man har det svårt att tycker man du inte att vi kan... pratar för lite om det i samhället det här med osynliga ja, ja, för att det finns väldigt mycket skuld och skam och tabun kring psykisk ohälsa överhuvudtaget mm. så det tycker jag absolut och där behöver man bli tycker jag, lyfta de här frågorna och våga prata om det mm. våga framförallt det är förstås samma i, i alla familjer. Men det är klart, mm. en bonusfamilj då, som, där man måste lära känna varandra mm. i lite, när barnen är lite äldre. Mm. Då är det ju en extra påfrestning där förstås. Mm. Mm. Tänkte ni någon gång att det alltså, fortsätter relationen med att ni skulle bo i Särbo till exempel, som en del tycker att man kan göra? Nej. Eh, nu när vi sitter och pratar om vårt liv idag och tittar bakåt på de åren som vi har levt tillsammans så känner jag att vår relation hade inte klarat av att vara särbo. Nej. Det hade den inte. Vad har de största utmaningarna varit? Jag skulle säga att det är eh, min eh, många gånger kanske oförmåga faktiskt till att vara en en riktigt bra styrmamma hela vägen ut alltså jag har inte räckt till för min mans barn i alls lika stor utsträckning som han har funnits för mina barn och, och det är ju också någonting som, som har varit svårt att, att, att hantera du hade velat att att bygga jag, den relationen lite mer ja, absolut och jag hade ju velat orka funnits för hans barn mm. i mycket högre utsträckning en vad jag har, har förmått faktiskt. För att jag har gått så pass mycket kraft av mig. Till att, att klara av eh, min situation med min dotter då. Mm, mm. Så att det skulle jag säga. Och det, det är ju någonting. Jag har ju försökt att prata mycket med hans barn. Under de här åren. Om, om mitt dilemma. Att inte riktigt hålla hela vägen ut. Mm. Ehm, och det har vi fallit i, i väldigt god jord så. Men... Idag får vi lyfta de här frågorna igen med, med våra ungdomar när de, när de börjar bli lite äldre. Just att uh, jag har faktiskt inte riktigt räckt till. Nej. Men det bor mycket i mig också. Och nu har de flyttat ut alla ungdomarna? Alla barn har flyttat Har de någon ut. relation mellan varandra, där mellan Ingenting så. Nej. Men ni möts ibland kanske hemma? Ja, vi möts ju på gemensamma högtider och så. Men mm. det är inte så att... Våra sex barn har några relationer till varandra. Våra Nej, barn är ganska de har olika. De hör inte av sig emellan. Nej, Nej. Nej, det skulle jag inte säga. Men då har du och din man en liten ny erfarenhet nu. Att först ha haft väldigt mycket fokus på barnen förstår jag. Mm. Eller ett av barnen speciellt. Men mm. det är klart ett, en familj med sex barn tror jag mm. det. Och nu sitter ni ensamma. <laughs> nu sitter vi ensamma. Ja. Ja. Går in i en ny fas. Ja, verkligen. Men den fasen känns eh, väldigt skön att gå in i mm. faktiskt. Mm. Eh. Och det sticker jag inte under stolen med. Utan det känns som en helt ny fas man går in i. Och den i sig har ju nu öppnat andra möjligheter. För det är ju mycket så att. Hur har det här livet preglat mig som människa, som mm. kvinna, som mamma, som individ och allting? Mm. Så att det är mycket sådana frågor som jag, som jag tar reda på idag också. Mm. Hur har detta påverkat oss som människor, som familj? Och vem är du? Liksom... Vem är jag? Vem har jag blivit? Ja. Efter och och det här vad så? ska du göra av den resten, andra halvan av eh, livet? Och, och, Precis. Eh, men så som jag tänker att... Eh, man kan inte ställa de kraven att man ska eh, vara perfekt i alla avseenden- som bonusförälder eller biologisk förälder. Och jag tror man alla förstår att man måste hjälpa den svagaste. Mm. Eller där det är akut mm. om någon mm. till och med inte vill leva ibland. Mm. Eh, så måste man rädda den personen. Mm. Eh, och sen så tror jag att även som vuxna så kan barnen- eh, hamna i liknande situationer- eller mm. de kan förstå att- jaha, var det därför Nina- agerade som hon- mm. eller, eller inte riktigt såg oss- eh, på samma sätt kanske. Mm. Eh, så mm. den, eh, men det är ju fint att du säger det. Jag, jag hoppas att du får den- förståelsen tillbaka. Mm. Mm. Men också- det är, det är ju- stora och svåra- utmaningar att leva med en människa också som vill avsluta sitt liv mm. som faktiskt är på botten. Det blir, ja, måste bli väldigt stress botten. och känna att man nästan får gå och vara orolig och rädd mm. för att det ska hända någonting. Ja, Precis, och den pressen lever ju vi med 24 timmar om dygnet. Mm. Och, och, och det formar ju också en som människa mm. och som, som person. Det har väl nästan jämförts med att, att vara i en krigssituation och mm. så komma hem och ha ett sånt här, ett syndrom där man mm. hela tiden är, är på helspänn nästan. Mm. Mm. Och, och det är väl mycket något som jag jobbar med just nu. Hur har den här långvariga stressen, pressen, mm. hur har det påverkat mig som människa? Det är någonting som jag undersöker väldigt mycket nu. Du behöver tid att ställa om och liksom få ja. en ny... Orientering. Ja, och framförallt förstå vad du har gjort med den. Mm. Det är, jag tror kanske att det är svårt att ta in det när man lever i sin vardag. När man bara ska få vardagen att fungera. Alla, och att tillgodose sexbarns behov plus våra behov som är också. Mm. Vad tycker du, jag tänker passa på att ge i Lås här, Aha, vad äntligen. han har gjort, Ja han ska som ha den, den största medaljen. Bra. Han är ju en väldigt eh, förankrad person i sig själv. Han är väldigt trygg och han är stabil och eh, han är kommunikativ eh, och har en väldigt stor förståelse för att människor är olika. Och det har vi pratat mycket om i vår relation just att eh, vi, han framförallt har fått en ökad förståelse. Att alla tänker inte och fungerar inte. Som honom. Eller mm. som oss. Mm. Så det man ser hos en människa. Det är inte alltid det man ser. Alltså vad är, vad är, bak, vad är bakom den personen. Mm. Så när man ser en person som uppträder annorlunda. Som är annorlunda. Att man inte bara dömer en människa. Utan att det finns, kan finnas bakomliggande orsaker. Till ett väldigt annorlunda beteende. Ja det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg. Och det ah. måste ju vara, det måste vara starkt att man får inte glömma då att eh, han har en säkert jättesvår situation bakom sig. Mm. Att eh, hans hustru, mamman till hans barn, mm. eh, dör. Mm. Och att gå vidare med det och ändå sen kunna släppa in eh, en ny kvinna och en ny familj mm. i sitt liv. Eh, och ta det ansvaret eh, tycker jag det låter som att det är fantastiskt bra gjort. Ja, eh, men han skulle ha gjort samma sak idag vi, pr vi pratar mycket om det Alltså vad skulle vi ha gjort annorlunda Nu när vi sitter och diskuterar Hur vårt liv har sett ut mm. vi hade gjort, Det mesta hade vi faktiskt gjort eh, samma Det är ett bra kvitto tycker Ja, jag. ja. Eh, Men utan kommunikationen Så hade vi inte löst det här Nej, så Nej. det kanske är ett av... Jag tänker att vi kan avsluta med att ge lite tips mm. till andra bonusföräldrar mm. och föräldrar som har barn med särskilda utmaningar. Mm. Och kommunikation verkar vara ditt största tips i alla fall. Kommunikation och framförallt eh, våga ta hjälp när det gäller kunskap och, och stöd mm. ifrån både samhället men i stort folk. Att, eh, att våga tala om när det är jobbigt. Mm. Och det här är svårt. Ja, vi har det svårt. Det här är svårt för oss. Mm. Eh, vad, vad kan vi få för typ av hjälp och stöd i det här? Men framförallt att våga tala om att det är tufft. Mm. Att inte vara så rädd för det. Alltså det här tänket som vi gärna har idag också. Att du är normal, du är inte normal, mm. du är onormal, du är diagnos, du är inte diagnos. Mm. Alltså hela det här spektrat. Vem är det som sätter, vem är det som sätter, sätter normen? normen ja. Mm. Det tycker jag är jätteviktiga frågor att lyfta och våga, våga prata om. Mm. För de har ju väldiga styrkor också. Och det är lätt att de kommer i kölvattnet. Ja just det, precis. Barnen de har, de har vissa funktionsnedsättningar, visst. Och de, ofta så ligger man ju ganska mycket efter rent i den mentala åldern. Så att jag kan inte likställa en flicka i min dotters ålder med en annan flicka i samma ålder. Utan det är ett otroligt stort mentalspann mm. i vårt fall. Men ja. samtidigt hon har ju gett er helt unika erfarenheter. Mm. Och er kärlek är ju lika stor tillbaka alltid. Ja. Så det går, ju inte, och det går ju aldrig att vrida klockan tillbaka som du säger. Utan, och hen, din dotter som person ja. är ju fortfarande... Unik och värdefull. Så att, eh... Verkligen. verkligen. Eh, och sen också att våga att våga tala om att be, alltså så här ser det ut i vår familj. Mm. Alltså Det är varken bättre eller sämre. Men man ska inte skämmas för de barnen som man har fått som gåvor i sitt liv. Och det tycker jag, det visar ju du när du kommer hem till oss här och berättar så här fint om, om din. Eh bonusfamilj Och jag hoppas att lyssnarna mm. känner det också. De har fått en liten inblick i en ovanlig situation. Mm. Men, kan Men de... också mycket hopp att uh, ni har gått igenom det, ni klarade det, er relation klarade det. Och... Då kan vi sitta här med våra ilandsproblem och tycka, att nej, hur ska vi både hinna träna och, och mm. <laughs> laga bilen och, och skjutsa barn och uh, mm. fixa läxor. Det är ju små saker jämfört med mm. att ni har klarat av er situation. Ja. Tack Nina för att du kom. Tack så och, hemskt mycket för att jag fick komma. Och ja, och, och jag, jag hoppas detta. att det ska leda till att fler vågar prata om, om problem som finns på insidan. Mm. Ja, vi tackar Nina för att hon var med och delade med sig. Ja, verkligen. Jättetack. Och hon berättade att barnen har kommit efteråt och tackat för de här erfarenheterna att de fick redskap att möta människor som har särskilda behov. Och vi vet ju även att dottern har det bra där hon bor och att familjen har ju ändå hållit samman. Jag tänker en stor eloge till hela familjen. Jag tänker, vilken bonuspappa. Ulf, ja. Jag tycker att du är en bra bonuspappa men jag vet inte, du kanske trillar ner lite där. Andra plats är väl okej efter Ulf. Det känns jättebra det med. Jag funderar lite på det här också med olika diagnoser. Att det kan ju finnas goda sidor som man kan utnyttja kanske- eller speciella, en, en kreativitet till exempel- som man inte får trycka ner då. Mm, ja, men jag tycker det är en fin tanke- att det skulle vara som en superkraft. Att man känner och ser saker på andra sätt. Och att det är viktigt då att- vi i samhället, i skolor- inte bara försöker trycka ner folk i små mallar. Att man ser försöker möta upp... Jag, jag har ju en väninna, hennes dotter- Passade då inte in i ramen, Nej. i mallen och föll mellan stolarna som de säger. Och fick ju inte, var det så att hon inte fick avgångsbetyg? Nej, jag tror inte hon kunde gå klart gymnasiet. Och Nej, så hon fick inte ett fullständiga betyg. Men sen så, av någon anledning så kom hon ju i kontakt med Mensa. ja. Och klarade och fick, fick Fantastiska där. resultat ja, så, där. Var var så hon IQ var ju på... en överintelligent. Ja, 140 eller så. Hon men... blev, var ju uttråkad mm. i skolan på det sättet, och därför fick hon. Ja, och man kan ju ha det svårt med det sociala spelet. Det vet man ju om man drar det till ytterligheter som savanter. De som är lite Rainman som har en autism, men där de kan ha ett enormt minne eller de kan lära sig musikstycken eller de kan teckna av väldigt detaljerat och så. Mm. Men det kan ju finnas mindre sådana former. Och då tror jag att risken är att man som lärare när man har många elever att det är svårt att hantera där. Jag Men tycker igen. att vi alla är lite sådana att vi, vi alla har lite svårt med det som sticker utanför. Ja. Vi alla har lite svårt med just det här med psykisk ohälsa mm. och någon har brutit ett ben och så har vi mycket lättare att känna sympati och empati för. Men om, om någon som bara kanske som vi tycker då är jobbig mm. skriker och lever om så kanske vi avfärdar det. Ja, Utan... eller olika former av depressioner också som, som man inbillar sig att, att man ska kunna kämpa då på samma sätt som om man eh, har ont i ett knä kan kämpa. Mm. Ja, skärp det nu liksom. Ja. Nu har du varit ledsen flera dagar. Ja. Skärp och, till dig. Eh, jag tror att vi alla kan bli bättre på det, att upptäcka det. Vi är det. tillbaka till det där med att kunskap, kunskap och information. Som på lyssnarbrevet förut, ja just det. Mm. Ju mer man vet, desto bättre kan man själv parera och hjälpa till. Ja. Vi har ju en expert med oss, som alltid, Stina Pettersson från Familjeträdet. Och hon svarar idag på en fråga som handlar om, inte om detta, men om något helt annat. Ja. Vi får se, spännande. Här. Stina Sajar! Ett samarbete med familjetallet. Veckans fråga är, jag tycker att min sambo är så sträng mot mina barn. Alltså inte på något elakt sätt, men hänsar till dem hela tiden om allt. Jag är rädd att de ska tycka illa om hem på grund av det. Hur ska jag tänka? Och ofta har man olika toleransnivåer när det gäller barn. och Det kan också skilja sig åt om det gäller dina biologiska barn eller om det är dina bonusbarn. Det kan vara så att man tycker att partnern antingen är för sträng eller att han kurlar eller sätter för svå gränser. Det vill säga att det är den som är den stränga uppfostran eller den skjutsa vuxenkompisen. Så här låter det som att din sambo har tagit på sig rollen som uppfostran. Du skriver att du är rädd att dina barn ska tycka illa om din sambo på grund av att hen är för sträng. Och det är bra att du tar det på allvar och försöker göra en förändring. Det är såklart finns en risk att dina barn reagerar på din sambo, men det kan också känna sig besvikna på dig. Och om det ska bli en förändring så är det viktigt att prata om det du ser och att uppleva att din sambo är försträngd. Man prata också om vad det är som gör att din sambo tar på sig eller fått rollen som den som säger från till dina barn. Det också tydligt med att hur du upplever att tillbara och dina tankar och farhågor. Prata om vilken roll du vill att din sambo ska ha i relationen till dina barn men även vilken roll som din partner vill ha. Och prata om förväntningarna ni har på varandra. Det ni kan komma överens om är också att du som den biologiska föräldern är den som sätter gränserna. Tills du ser att det negativa mönstret är brutet och att relationen mellan din sambo och dina barn handlar om andra saker än tillsägelser. sig. Handlar dina sambos och dina barns relation enbart om tillsägelser så behöver du hitta sätt att umgås med varandra som är positiva, som skapar goda minnen och upplevelser tillsammans. Jag hoppas att ni hittar sätt som gör att ni kör relationer som bygger på humor, trygghet, tillit, tillit och kärlek. Jag önskar er lycka till i er Stina, så här. Ah, Stina. Allt så klok och vis. Ja, vi tackar henne för den här veckan. Mm. Men är det lyssnabrev det här också, eller? Nej, alltså det är ett, en kortare allmän fråga. Ja. Som om vi får flera lyssnabrev som handlar om ungefär samma sak så brukar jag dra ihop det till en kortare fråga som Stina svarar Du väljer ut och liksom formulera så, ja. Mm. ja det handlar inte om vårt liv då? Mm. Nej, det skulle kunna vara så. Det här med att, att vara för hård mot bonusbarnen, mm. tycker att jag är det? Du är ju visserligen mjuk som en bautasten sten ibland. <skratt> men... men ja, vi, vi får kolla med dem så att de inte tycker att jag är för hård. Det ja, det får vi göra. Ja. Nästa vecka så har vi ju, tror jag, rekord i antal deltagare. Det kan vara poddrekord. Kan det, det? Alltså jag har nog aldrig lyssnat på en podd. Som har sju gäster. Rekord för oss är du ju garanterat. Det är rekord för oss. Det är ensam mamma söker. Special. Så det är tre ensamma mammor. Mm. Och fyra av deras friare kan man kalla det. Om Just det. För det. det? Ja. ja, varför inte? Jag tänker att alla lyssnare och även jag undrar hur det skulle vara ifall du och jag var med i det programmet. Aha. Om jag skulle uppvakta dig, ja. Ja. ja. Jag skulle ju inte göra som de här killarna. För de i intervjuerna har ju sagt att Nej, vi försökte bara vara oss själva och sådär. Det, det funkar väl inte, om man ska vinna? <här> Hur menar du då? Skulle Nej, du liksom ha en, en, en taktik då, ja, en plan? någon slags pakt kanske. <här> okay, <top. här> som i Robinson, man röstar ut någon. Eller fast det är de som gör. Alltså alla människor Nej, men, tror att du är en snäll och eh, hedlig man. Ja men det är på ytan, jag är ju jätteskärmig och så. Men jag har ett hjärta av sten. <här> Nej, men eh, jag vet inte faktiskt. Om man skulle bosta upp sig lite grann och, och så bara kanske baktala så där, lite, <laughs> lite snyggt sådär. <laughs> jag ser det lite framför mig. Du är som en liten så här, hornpelle som bara springer kring. Så du tror att jag skulle välja dig då ifall jag har märkt att du som en gång skit inte. om de andra? Det kanske var tur att inte det fanns några andra killar i närheten när vi träffades. Ja, men jag hade valt dig. Mm. Jag tror det. Du är så himla smart. Tack, ja. tillsammans. Och så... Slutar du aldrig prata så du <laughs> låter aldrig någon annan få en chans. Nej. Ja. Det här är inte sant. Vi kan inte spara tillbaka till nej, det. Nej, vi får nej. ha det som en fantasi. Mm. Nej, men det blir kul. Vi ja. har träffat två av och en av tjejerna pratade du på, pratade du på, pratade du med? På telefon. På telefon. Mm. Mm. Det blir alltså nästa vecka ett långt avsnitt tror jag att det blir när vi har klippt ihop allt. Mm. Fortsätt skriva till oss på mailadressen bonuspappa.plusmaman.snabla@gmail.com. Ja, eller kolla in på Facebook-sidan och diskussionsgruppen. Instagram. Instagram är också bra. Där är mm. vi hyfsat aktiva. Det är ju mest du som sköter det. Ja, jag gör ju det så bra. Ja. Så, det var det sista från avsnitt 26, vårt halvårsavsnitt. Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså Martin, det här med sjöpunge? Ja. Alltså, ja. vad ska man ha dem till? Nej, men det är ju det där att de filtrerar vattnet så att om det är övergödning så, så kan de liksom, precis som musslor kan göra det också, få bort kväve och fosfor. Och sen det häftiga Jag måste läsa den här artikeln. Ja, den finns väl på horn.se. Hm men men det häftiga är en bild. Har du en bild man, på sjöpung? Man kan även röta. Visa Martin. Man kan röta sjöpungar. Man, man har en rötningsanläggning som man... Sjöpungsröta? Röt, ja, det blir som en rutten sjöpung. Och den, <laughs> den kan man ha. Det kan bli biogas, tror jag. Och man kan även göra om dem till etanol, drivmedelsetanol. Så man kan de är, alltid lita på Hallands Nyheter. Man kan ha en sjöpung till väldigt artiklarna. mycket. Ja. Sjöpungar, det nya svarta. Sjung, sjöpung, sjung.